אסתר, אסתר פרק א' ויהי בימי החשברוש, הוא החשברוש המולך מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה. בימים ההם, כשבט המלך החשברוש על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה, בשנת שלוש למולכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות לפניו.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 בית המלכות אשר למלך אחשורוש. ביום השביעי, כתוב לב המלך ביין, אמר למהומן, בזדה, חרבונה, בגתה ואבקתה, זתר וחרקס, שבעת הסריסים, המשרתים את פני המלך אחשורוש. להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחתר מלכות. להראות העמים והשרים את יופיה, כי טובת מראה היא.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 לראותה הטובה ממנה. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא, וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן, למגדול ועד קטן. ויטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן. וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו.